Nem! Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. Nem! nem. Kéfeljáncsi! Elég! Ki a A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killeredik már itt? Reggat, kívánok! Ma a 2020. június második a van. Négy perc múlva lesz reggel. 4-8 ez a Kéfeljáncsi, minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes. A nézők, a hallgatók, a netezők, valamint Fiala János 14 éven ollyaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Ez témától is függ, de a mai témába akár bele is tartozhat a korhatár. Verőfény van, 10-12 fok, akár a duplája is meg lehet. 1994, body count still in the house. They did everything they could do to take us out But like any good monster, that just made us stronger You see, they don't like us and they don't like you, the Body Count fans Cause they know we stand for three things Truth, justice, justice, and the American way That word justice got me fucked up though 20 cops in the street and two go to jail. Thousands of people die in wars overseas and it's justice? You think they give a fuck about us? You're a fool. Born yellow. Yellow. Born brown. Born red. Born black. PORTE a Ma 2020. Június második a ked ez a minden minden, az aznapról, a tegnapról, a vasárnapról, a szombatról és a péntekről, ami fél tíz után történt szól. Korhatáros tartalommal. Jó neked? Jó reggelt, Fial úr! Dr. Dudfajlel István vagyok, Pécsről. Talán emlékszik rám, mert anyáknapja alkalmában volt egy nem túl vidám beszélgetésünk. Most azzal kapcsolatban, hogy tegnap előtt volt anyák napja. Vár, gyere, bocsánat, a gyereknap. Megenged nekem egészen elővidán, ha két nagyon szép történetet elmondok, hogy mit jelent, mekkora örömet jelent a gyerek, és mekkora ajándék lehet egy gyerek az életben, és ez milyen gyönyörű szituációkat hozhat létre. Ha megengedi, elmondom magának ezt a történetet. Figyeled! E, másfél éve jelentkezett nálam egy hölgy útahangos vizsgálatra, egy nagyon kellemes megjelenésű csinos hölgy, aki láthatóan nagyon feszülten, idegesen jött be, és az volt a diagnózisa, hogy familiáris vesebetegség. Rákérdeztem, hogy Mit jelent ez? Mondta, hogy a nagyapja és az édesapja is politiztás vesebetegségekhez szenvedett, a nagyapja belehalt ebbe. Az édesapja is nagyon rossz állapotban van, és ő most azért jött, hogy tisztázza, hogy nem örökölte ezt a betegséget. Elkezdtem vizsgálni, és a monitorra egymás mellé tettem a hölgy kétveségét, arra felé fordítottam a monitort, és mondtam neki, hogy nézze meg, gyönyörű mind a két vese, egészséges, semmi baja nincs. És egy kicsit lejebb vittem a vizsgáló fejet, és észrevettem valamit, és megkérdeztem a hölgyet, hogy mikor menstruált utoljára. A rám nézett, azt mondja, ugye ezt nem véletlenül kérdezi. Mondom neki, nézzen ide, és mutattam, itt van a méhe, ebben van egy pici fekete pöcs. Ezt úgy hívják, hogy petezsák, ami azt jelenti, hogy maga terhes. És erre a rám nézett, és kitött belőle egy gyönyörű zakogás, nem tudom másképp mondani, és annyit mondott, hogy tudja, 36 éves vagyok, és három éve, 6 éve mindent megtettünk a férjemmel, hogy legyen kisbabánk, és eddig nem sikerült, és most azért jöttem, hogy beteg vagyok-e, és kiderült, hogy nem vagyok beteg, és kisbabám lesz. És annyit mondott még, hogy doktor, ad adhatok magának egy puszit és tudja a 53 éves pályafutásom legszebb paraszolvenciája volt. Én ezt érted, Ez de azért kép. azt nem értem, hogy alapvetően azért ment el önhöz, ahogy én kivettem, hogyha Netán születne gyereke, akkor ő beteg lenne-e. És ehhez képest ön Egyszerre állapította meg, hogy nagy valószínűséggel örökletes baja nincs, viszont terhes, ami számomra hiába nagyon szép a történet, mégis némi felelőtlenségről szól, hiszen ha megállapította volna, hogy van ilyen örökletes problémája, akkor is terhes lett volna. Akkor is volna a, a kettő, mondjuk a, a maga, ez a betegség egyébként de, e, olyan értelemben nem zárja ki, tehát a, a terességet simán kihordhatna Én volna. értem, de hogy mégis a kettővel pár tehát a két történet egyszerre futott benne, és abból csak az egyiket szerette volna fenntartani, nevezetesen, hogyha egészséges, akkor legyen gyereke. Arról nem volt szó, hogyha Netán véletlenül beteg lenne, akkor is szeretne gyereket, hiszen pont az ellenkezőjéről számolt be önnek. Nem, erről nem esett szó, csupán arról, hogy arra volt kíváncsi, hogy kizárhatjuk-e, és hát, hogy, hogy ők rettenetesen szerettek volna a gyereket ebbe a hat évbe. Úgyhogy ez egy borzasztó nagy öröm volt, és azt hiszem, hogy, hogy így lehet örülni, és így kell örülni egy gyereknek. És megenged még egy engem érintő történetet elmondhatok ugyancsak a gyerekvállalással kapcsolatban. Igen. A 1999 volt életem, vagy a feleségem együtt életem legszebb karácsonya, bocsánat, Hazajöttek a már akkor ötödik éve Németországban élő lányomék. Minden karácsonykor együtt volt a család, és amikor a ajándékozásra került sor, akkor minden ajándék, hogy a karácsonyfa alatt volt, és a lányom egyszer csak annyit mondott nekünk, hogy a ti ajándékotok a fán van és erre kicsit tétolán elkezdtünk keresgéni a Kalásponifán, és a feleségem talált egy pici zoknit. Én nem kapcsoltam rögtön, de a nejem természetesen azonnal is csak annyit mondott, hogy picike terhes vagy kisbabád lesz, mire a hőm, aki pillanatnyilag a kisvárda a foci csapatának a vezető edzője, Bódog Tamás, oda szólt nekünk, hogy keressetek tovább, mert van még valami a fán. Pár múlva megtalálta a feleségem az okni párját, és csak annyit tudott a mondani, hogy iker terhess, terhes, vagy iker babákat vártok. És annyit mondok csak, hogy ezek az iker babák most á lesznek, 20 évesek, egy fiú és egy lány, gyönyörűek, és csak annyit tudok mondani, hogy ez volt életünk legszebb kalácsonyja, mert azt hiszem nagyobb ajándék, mint egy gyerek, az nincs, de ezt gondolom Fiala úr is tudja, mert ha Réka lányára ránéz, akkor gondolom ugyanez, ugyanez jut eszebe, ez a, eszébe, ez a, hogy mekkora ajándék egy gyerek. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott a zene, nem pontosan ehestimmel, de szíves elnézést. <Sz <airlines> The up bombing. The smart bomb. Once again updating the Gulf War. Witnesses say smoke from explosions rose into the air at 30 minute intervals. Anything that's going to be used, it. Call toll-free. Iraqi official safe. U.S. military official safe. Iraqi official safe. U.S. military official safe. <laughs> about count is a ball and dead. Atlanta, Yeah. Chicago! Yeah. Oakland! Yeah. Miami! Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Born in Somalia. Born in South America. Born in South Africa. Born in South Central. Born dead! You like Yeah, I know she's taking a poop with that. A 2020 június második a kedve, a idő 8 perc múlva lesz reggel fel 8 a jön, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes elérhetőségem 061-877-0877. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, éva vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy mi alapján választja ki az zene számokat? Ami éppen a világban történik és engem foglalkoztat. Köszönöm! Lév illetve illetve mindig Budapestről. Nem gondoltam volna, hogy én ilyen betelefonáló leszek, de, de valami készletést éreztem, és ha megengedi, akkor megosztanám önnel azt a dolgot, amit tapasztalok az önműsora hallatán. Egyrészt, hogy retentő széles spektrumon mozog minden megnyilvánulás, hallgatói megnyilvánulás az önműsorában, és sajnos vagy hála Istennek ez egy ez egy retentő jó képe a kornak szerintem, vagy egy ilyen társadalmi tükröt állít elénk egyébként. De ha megengedi, egy picit elrugaszkoznak Magyarországról, és azt, amit most a hírekben egyre többet látok az észak-amerikai történésekkel kapcsolatban osztanák meg önnel egy gondolatot, ami arról szólna, hogy hát ugye tudjuk az alapszituációt, azt talán nem kell itt, itt kibontani, és euh, annak ellenére, hogy ez az egész dolog, vagy ez az egész tület, tüntetés hullám szerintem azért lényegesen többről szól, mint a maga az apropója, ami ezt az egészet kirobbantotta. Vannak benne még mindig olyan momentumok, amik euh, számomra retentően szimpatikusak, nem tudom, hogy olvasta-e, vagy hallotta-e azt a hírt, hogy volt egy helyen, egy városban megtörtént az, hogy euh, konkrétan a tüntetők ellen kivezérelt rendőrök euh, levették a sisakjukat és a, a gumibotjukat, letették és együtt próbáltak demonstrálni a tüntetőkkel, illetve demonstráltak is. És ez egy, szerintem egy rettentő fontos jelképe volt az egész történetnek, hogy, hogy miről is kellene, hogy szóljon ez a dolog. Illetve a szociális hálón egy pár olyan videó is terjeng, ahol akár sportolók, akár mondjuk úgy, hogy Amerikában ismertebb közéleti személyiséget megpróbálják azokat a embereket, akik ezt az egész történetet viszik a randalírozás irányába, viszik el, kivenni akár a festékszóró, vagy egyéb ilyen dolgokat a kezükből, és megpróbálni arra az útra terelni, hogy, hogy ez tagadhatatlan, érse. de ha bár a zene egyértelműen arra utal, amiről ön beszél, engem legalább annyira foglalkoztat az, ami a Deák történt, majd ami a Deák miatt történt, és ami miatt Magyarországon hasonló zenét itt most leadni nagyon nehéz lenne. Sajnos, hogy hál' Istennek meg fölrész -877 0, 87, 877. Grenades in their eyes. and death is their Peace will arise. You're good They are bombs standing on the corners of the cities Waiting to explode As the slightest touch Baggy shadow street boys stand cocked, Ready to fire Their eyes are grenades And the pin is about to be pulled Boom! The brother went off Pressure pulled the trigger and the brother became a nigger and no one could figure out how it happened. What went wrong? Grenades in their eyes. And death is their price. Peace with the price. Destroy the lies. What went wrong? He had a chance. Somebody even loved him. Even told him that he was better than most. But he went off. Chains rattled inside his brain. And his sky was filled with clouds that didn't even bring rain. But just the illusion that something was coming. So he became a gun. That he could hide in a jacket. And make believe he had an erection all the time. He could penetrate anything His tongue was a curse His attitude was a bullet And he'd shoot you down Without a second thought Grenades are there Jó reggert! Jó reggert! Kívánok Nagy Attila, vagyok Ujpestről És hogyha már szóba hozta János Ugye a dágteri eseményeket Egy rövid beszámolót én is Adnék arról, hogy a megemlékezők A dohányodt számba olyan rendőri intézkedéseket voltak kénytelenek elszenvedni, hogy minden zászlót, akár nemzeti zászlót, akár Mi hazánk Mozgalom zászlóját, akár Árpád Sávos zász, zász, zászlót ugye a rendőrség elkobozta, és azokkal az emberekkel szemben pedig eljárásokat kezdeményezett, akik ezt tették véleményünk és rengeteg jogvédőszervezet. Sőt, még a liberális jogvédőszervezetek szerint is a rendőrség ezt jogtalanul tette meg, Ugyanakkor a Deák téren, ahol azért lényegesen nagyobb erővel vonultak fel azok a nemzeti oldali szervezetek, illetve szurkolói csoportok, ott ugyan elmiatt a rendőrség már eljárásokat helyes módon természetesen nem kezdeményezett. Annyit szeretnék még mondani, hogy valóban miniszterelnök kormán Viktor úr még egyetlen mondatot sem ejtett erről a kettős gyilkosságról. De hogy nem a pinteken szót ejtett róla, és a részvétét fejezte ki az áldozatokhoz tartozója. Elnézést akkor ezt elkerült a figyelmemre, az viszont nem hogy a baloldal egyes képviselői pedig karhatalommal verették volna szét a, a megemlékezőket, illetve a főpolgármester karácsonynak talán az ő volt a legarcátlanabb, ahol minden egyes megemlékező magyar ember nácinak nevezett. Tudjék, ez azt hiszem, hogy sajnos súlyos politikai hibaként kell értékeljük. And as we speak, we'll get things done. Az Egyesült Államok és Magyarország egy rendőr halála és két fiatal ember halála, akik futbalszurkolók is voltak. 061-877-0877, figyelek, ha van mire. A Peace Peace will rise. Rise. Joy. Persze sok minden más is történt Én ezt a két dolgot helyeztem most reflektor De az önök reflektora másra is irányítható So 877, 877, 877. Destroy the lies. The We all slowly for surely dying, I'm sit back home crying, trying to cope, watching over your ones. Some G's coming up slanging, living in front The dead of being X, what you locked up for But I guess I'm being black and being a h*** too much good smoke when these coppers Don't like us, but the N.C. say try us Roll 'em up and shake them up and drop your game It's you the tightest, and I is Messed up by expressing the truth, who part my feelings Trying to make millions, but they see no millions So I'm sticking to dealings The system was twisted in case you missed a Still, steal Forget sucking up TV, cause you need to see me And if you're rated G, you with me till I D.I.E. That's why we live in the dark It's so a late Saturday night, walking by a gunshot, Look up and down the block Only wish it was a dream. I see my homie shot man. whole corner blocked off, where well, my homie did a little dirt That's why he got knocked off, but skip that Me and my homie go back like eight traps And while I'm standing drinking, I'm sinking, thinking about that payback No time to lay back, cause it's time to go do these busters Run through these busters, and work got back on who these busters As we creep And hit em right where it hurt Take drop em off in the dirt Cause of the way they going out it's in the hirsch The simple fact is I don't know why I guess the same word we was given Got us livin' to die Livin' to die, livin' to die time I'm to die I'm livin' to die They ask me why do I give up? Livin' to Flint I know was gay Brothers are killing brothers over stupid Over material items Or that. as you learn, criminals turn every second Most infected by turns, hitman hurts, can provide your better protection Chuck down in this ward, stand by the Lord and take safety off the of Smith and Weston Stand by your dope, dope can get kicked in Cause this messed up where we live in Bosses black on black, blastin' and it brings so much pain But in the game, you know some days it rain Tricks running in their mouth, trying to frame a brother on pain. It's all messed up, man and They ask me why do I stay high, smoking on for. Benok, én, én azt látom benned, hogy valami barami, kikívánkozik, kívánkozik belőle, csak nem kezded mondani. Szóval ezt, ezt nem látod rosszul, de szemben a régi énemmel én most ezt nem forszírozom. Tehát, hogyha a deáktér ennyi, akkor a deáktér ennyi. De én, én ezért tudnék egy ilyen, egy ilyen háromszöget felállítani. A, a, a biciklista, a biciklista lány, a deáktér és az USA köz. Tudom, hogy messze van mind a három egymástól, minden tél. Biciklista Igen, akit, akit rápakoltak a rendőrök, én ja. szerintem jogosan Igen. a kocsira, a it vagy és, és az amerika, amerikai botrány köz. Szóval. Ö, kettőben ott van a csűrhe harmadikban, pedig nem tudom mi van. Szóval ott pedig a, a, a jogos fellépés. Ez nálam, de lehet, hogy most mindenkinek életek az ellenségképet. Ennyit szeretném volna mondani, és, és tovább. Hát akkor ennyi. 061-877-0877 Biciklistalány. talány Nyakon térdeplő rendőr De áttér tegnap előtt és tegnap Az Egyesült Államok tegnap előtt és tegnap 061877 0877 a Mrs. White, Mrs. Want, uh, to Jó reggat! Jó reggat! Hozzáteszem, hogy subjektív leszek. Perékpásárul egy fél szót. Nem lehet érteni, nem az a probléma, hogy mi nem lesz, hanem hogy nem lehet érteni, hogy mi lesz. Na, most jobb. Most nem sokkal. Hivangosítóról megy. Na, az a lényeg, hogy szobjektív leszek, ez a körúti kerékpársáv Ez hát ezzel az autóval dolgozom hozzáteszem, de ez gyalázat. A nyugatítól körülbelül a hát vegyük vesegye három kerékpáros halad el mellettem közben az autók körúton de full dúvóba. tehát az, a, az az almageddon és a másik, jó, nem lehet elő a kerékpáros Balcsai utcából kijön, felteker teker a villamos sínre, amikor tényleg képesen nem úgy szóltam hozzá, hogy na. bemutat a közösség ujjával, közöd, utána teker vég a síneken, felmegy a járdára, ott hiszem, még mondom, nem lehet átlásítani erről a nem úri emberről, felmegy a járdára, ott teker, át a pirosan, ahogy kell, aztán, hogy mindenki van kerékpársáv. Jó, neki mindegy lenne, hogy van kerékpársáv, mint kerékpársáv. De, tehát, ha egy szeptemberig így lesz ez a kerékpársáv, hát, én meg ezt, őszintén, én maximálisan kiártam a karácsonyúr mellett. De ez, ez mínusz Szóval, az Ürlői útot most, most hagyjuk el, az Ürlői út ugye behozza a négyes út forgalmát. Ott, amikor, Békely volt, ezt szokták volt mondani. Ugye a félosztálótól, tehát a határosi felüljárótól felibált az ülői. Tehát az úgy, ahogy kell, nagyvárat a 10-10 Első ülői út, ugye ezekkel a betonszöbrökkel vagy a sötszel. A másik, hogy egy családottak egy, egy a betonszöbről oda haszkulálni. Tegyünk oda egy ilyen műanyag autópályán, használunk műanyag lehajolt, levetegek. A nagykörúton is az van. Beton több. Uh -huh. Bocsánat, Szóvá is látom. tettem a nieder Ugyanezzel a hangsúlyok. A nagykörúton beton több. Hát én most hétvégén nem képlekeztem. De most akkor, akkor... akkor de ez nem változtatá helyzetem, a... csak azt mutatja, hogy máshol is ilyen nagyszerűen sikerült kijelölni a biciklisávokat. Hát de ilyen nincs. Hát nincs. Én álltam annak piranába, szerintem ott, ott pedig a ez egy viszonyulási mód, és ajánlok önnek egy összehasonlíthatatlan összehasonlítást, hogy most az újját feltartó biciklista vagy betontömb, a kettőt semmilyen vonatkozásban nem lehet összehasonlítani, mégis ha nekem felajánlanák, akkor én a betontömböt választanám a tekintetben, hogy mit nem. A biciklistán lehet változtatni, a betontömbön nem. Az úgy ott van aki azt oda rakta. Hát... Az maradt a betontől. Hója, hát a a... a Jó, az egyik következik a, a másikból, történt. tehát a biciklisávnak a kijelölésére, annak kvázi a védelmére, vagy ki tudja, milyen célból van kitalálva az elején és a végén a betontömb, csak az valamit pluszban szimbolizál azon kívül, hogy most a kerékpárosoknak valamit lehetővé tettek. Ezt a témát nem ajánlottam, de bármivel kapcsolatban tehetnek észrevételt. 061-877-0877 Biciklisáv Motorházra fektetett nő, az a bizonyos biciklista, akivel eljártak, az amerikai rendőr, aki egy fekete amerikain térdel őt megfojtván és a Deák téren elkövetett gyilkosság és annak utózmányai Ezek a témák keringenek fölöttünk és még meg annyi a mások 061-877-0877 ma 2020. június 2-án 2-en 1 perccel 3 -1 To look for America <clears throat> Kathy, I said As we boarded a Greyhound in Pittsburgh Michigan seems like a dream to me now It took me four days To hitch hike from Saginaw I've come to look for America <laughs> Laughing on the bus Playing games with the faces She said the man And the gabardine suit was a spy I said be careful His bow tie is really a camera Toss me a cigarette I think there's one in my right coat She said, we smoked the last one an hour ago. So I gazed at the scenery. She read her magazine. And the moon rose over an open field. I'm lost I said Though I knew she was sleeping I'm empty and aching and I don't know why counting the cars on the New Jersey turnpike they've all come to look for America they've all Come to look for America. Oh, come to look for America mondtam más vagyok degreszemből. Én az amerikai szeretnék reagálni, hogy az, aki csinálta ott a felvételt, hogy rajta térdel a rendőr, hogy abban nem volt annyi emberség, hogy oda hogy te barom elnézést, hogy szállj e a nyakáról, hogy nem látod, hogy meg nem tudom, hogy az a felvétel hogyan készült, tehát be valami őszintén és is arról sincsen fogalmam, hogy aki készítette a felvételt, egyébként mondott-e ilyet. Hát mondjuk hang nincs, igen, de, de azt, hogy nézem azt az embert, hogy ott fulloklik, és állított az utolsó szava is, az, hogy levegőt, tehát azért Most tisztáztuk, ennyi... hogy nem tudjuk, hogy Mit mondod, hiszen ön egy fényképről beszél, arról beszél, hogy nem, a futósnak nem, szólnia kellett volna. Nem, nem, videóról beszélek, amit ma reggel láttam a uh, M1-en, azon volt ez a videó. És uh, az, hogy ennyire megvannak uh, az amerikai rendőröktől félemlítve az emberek, hogy nem mernek szólni. Én nem tudok válaszolni, de hasonló felvételet nem a elktérről? Nem, sajnos nem. Miért sajnos? Hát azért sajnos, mert nem tudok hozzásolni. De majd ö, most be fogok menni, és ö, utána nézek. De tudja, hogy jött, történt valami, vagy nem tud róla semmit? És semmit nem tudok róla. Most az önműsorából hallottam ezt. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Jó reggelt! Jó reggelt! Sajnálom azt az embert, de most olvastam a, a interneten a Facebookon, hogy sinagógákat és templomokat is fölgyújtottak, meg rongáltak a tüntető. Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt. Tudom, hogy nem ilyen orderejű dolog, de engem egész két, hogy a munkámból kifelag az foglalkoztat. hogy hogy lehet, hogy, hogy a tankcsapára írt a kormány egy kormányrendeltet és a tankcsapta. hát nem is tudom, hogy milyen morállal lesz ki is használta. Itt erről az autós koncertről beszélünk? Díze, itt nagylából az történik ma, vagyok. hogy a felhúzatat önök biztosítják, viszont akkor ön, mint ennek az ételnek a pincére el kell, hogy magyarázza a népnek, hogy ez most milyen étel, úgyhogy akkor arra kérem ön, hogy legyen szüves mondja el az étele történetét. Egyébként Díze vagyok, Csak az ön miatt mondom. Hát annyi történt, hogy, hogy per pillanat Magyarországon ma nem lehet, tartani Ezt a Gujász Gerke is csütörtökön újra kihangsúlyozta, hogy sokféle rendezvény lehet kivétel koncertet. Ehhez képest a tancsopő zenekar már hetekkel ezelőtt belebetette, hogy ő autós koncertet szeretne csinálni, ami persze ugyanis koncert és nem lehet, de megjelent a, a kormányrendeletben, hogy kivétel ezen a hétvégén az autós koncert. Szóval, hogy hát nehéz, nehéz nem máshogy gondolni ezt a dolgot, mint hogy a tangsadatban a zenekar kitalálta, és akkor majd ez ezt a kérést, és erre egy kétnapos moratóriumot adtak, akkor feloldották a koncertpillanatot, csak nekik, csak itt, csak most. Nagyjából ennyi a történet, amit azt gondolom, hogy mind a két felet minősíti. És hogyan hatott ez a történet örre? Hát nem úgy hat, mint hogy én a csatmában dolgozom. Hol? E, a szakmában. Uh -huh. Én vagyok, vagyok. Ja, nem értem ismerem meg a hangodat. <gül> <Fura. gül> Oké, okay. szóval, hogy még e, Hogy, Hogy hát egyébként is nagyon sokat dolgozunk, azon mindenféle szakmai is belül. Elérjük a kormányzatot avval kapcsolatban, hogy, hogy tegyen nyilvánvaló, hogy mi és miért van, mert hogy ha most már elég sok tömegrendezvényt meg lehet tartani mindenfélét, lehet elni, hogy a sporteseményekre. Kizárólag a koncerteket tiltják. És hát tényleg egy ilyen arcú csapás volt az, hogy, hogy az, hogy mennyire állnak a nem az dolog. de hogy képes, hogy ez a kitét, ez a kivétel, ami most a tancsapára lett igaz, valahogy egy ilyen értelmezhető és tulajdonképpen egyrészt megalázó, másrészt értelmetlené teszi azt, hogy mi pár percnél meggondolkodjunk. Mi következik belőle? Önképpen csak egy, egy, egy szomorú bizonyossága arra, hogy az van, amit egyébként is az ember gondol arról, hogy hogy, hogy működnek a dolgok, csak, csak amikor a sárbőrén érzi. Ez kirebetít rosszabb fényt a kormányzatra, amelyik ezt lehetővé tette, a tankcsapdára, amelyik ezt lehetővé tette és igénybe vette, azokra az autósokra, akik képesek voltak elmenni erre a koncertre, a molra, amelyik ezt támogatta. A nem, nem, én azt gondolom, hogy három szereplőre. A kormányzatra, a tancsapdára is ránk, a pop szakmára, hogy nincs egy egységes felzudulás, és azt mondani, hogy itt, és tovább. Azt gondolom, hogy ez ránk is ugyanolyan szegénységi bizonyítvány, hogy, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy nem érdemesebben szembe menni, és majd valahogy biztos lesz. A történet teljesen egyértelmű a tekintetben, hogy ezt a jogszabályt a tancsapdára hoztak? Nézzük a tényeket. A tancsapda hetek óta mondta, hogy szeretne csinálni, erre a hétvégére feloldották, és a nem lett senki másnak. Hogyha nem, szó, máshogy nem lehetett volna ezt megcsinálni, mert egy ilyen koncertet nem lehetett összefonvitelni két nap alatt ennek a technikai háttere, a meghirdetése. Szóval ugye ez nem ehhez képest, hogy csütörtökön bejelentették, hogy hétvégén megcsinálták, és hétfőn hatáját vesztette a, a feloldása ennek a lehetőségnek. Nézzük meg, hogy mennyire foglalkoztatja ez a népet. Ez, vagy az összes többi téma, vagy bármi más, Én Péter Szabó Silvia voltam. Drága mindenki, a következő sorokat nem vitaindítónak szállom, hanem egy kis magyarázatnak, és nagyon köszönöm, ha végigolvassátok. Az elmúlt időszakban több ízben említettem, hogy meglepetéssel készülünk nektek, két hónappal ezelőtt megálmodtunk és kitaláltunk egy lehetséges, maximálisan biztonságos utat arra nézve, hogy a mostani helyzetben nem maradjatok koncertek nélkül, és mi is zenélhessünk végre. Több állomás, autós koncert, több állomásos autós koncerteket szerettünk volna csinálni, szinte már minden sorára készen állt, a helyszínek a technika, a reklám és az engedélyek. Ma reggel viszont sajnos hatályba lépett egy kormányrendelet, mely előtt értetlenül állunk. Ennek a kormányrendeletnek az értelmében mi nem csinálhatjuk meg ezeket a koncerteket, és sajnos hétfőtől tiltva is lesznek az ilyen jellegű zenés rendezvények is. Szomorú szívvel reméljük, hogy ez csak valami félreértés vagy tévedés, hiszen hetek óta dolgozunk valamin, ami biztonságos lenne a vírus kapcsán, minden óvintézkedés jogszabályt maximálisan betartva, hogy végre újra együtt lehessünk. Hirtelen lett tilos, ami eddig nem volt, az nagyon fáj most a lelken, de abban szeretnék biztosítani benne hogy beletek vagyok, és minden idén elmaradt koncertet, szeretet és energiát be fogunk pótolni. Elvesztettem itt, mindjárt visszatalálok hozzá elnézést. Azt mondja Péter Szavó, Szilvia, igen, igen, azt mondja, tehetséges elvesztettem. Szomorú szível reméljük, egy csak valami félreért és nagyon fáj most a lelkem, de abban szeretném biztosítani benneteket, hogy veletek vagyok, és minden idén elmaradt koncertet, szeretetet és energiát be fogunk pótolni, lehet a tankcsabának, pedig őszintén kívánok nagyon jó bulit ma és holnap estére, ölelnek benneteket béke és szeretet. Péter Szabó Szilvia A kormány egyetlen hétvégére, péntektől vasárnapig engedélyezte, hogy a járványhelyzet ellenére autós könnyűzenei koncerteket rendezzenek az országban, és az e, hazánk és népünk első számú rockzenekar a Tamcsapdai szülővárosában, Debrecenben, valamint Székesfehérváron is felléphetett. A kormány 248 per 2020 május 28-ai kormányrendelete az autós könnyüzenei koncertek megtartásáról. A kormány az alaptörvény 53. cikk második bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi 12. törvény rendelkezéseire, az alaptörvény 15. cikk első bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. Ha a rendezvényre vonatkozó jogszabályban, valamint az elrendeletben meghatározott feltételeket a rendezvény szervezője továbbiakban szervező biztosítja az autós-könnyűzenei koncert, az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető tömeges megbetegelkedést okozó humán járvány megelőzése, illetve következményének elhárítása a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről dörödem, dörödem, dörödöm, megtartható. 2. Az autós-könnyőzené koncert olyan élőálladás útján nyújt szolgáltatást eleszolgáltatást, fűszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amely során a közönség tagjai a rendezvény helyszínére jutás céljából használt személygépkocsi járműben tartózkodnak a rendezvény során. Második Paragrafus. A szervező határozza meg az autós-könnyőzenéi koncert látogatásának feltételeit. Második Bekezdés. A szervező a közönség tagjait, az első bekezdés szerinti feltételekről tájékoztatja, az első bekezdés szerinti feltételek betartása a szervező kötelezettsége. Harmadik berekrafus. Ez a rendelet 2020. május 29-én lép hatályba. Második bekezdés. Ez a rendelet 2020. május 31-én hatályát veszi. Orbán Viktor miniszterelnök. Óhaj, sohaj, panasz. Válaszok el a fontos a fontos talantól, vagy válaszok el a fontos talant a fontos talantól. A Tóka nézők, Debrecenttől Sopronék, Váctól Szegedig. 061-877-0877. Jó reggat! Jó reggat, kívánok ismét Hofmann Tamás. Nem, egy az... kör, egy menet. Öreget. Jó reggat! Jó reggat kívánok! Első menetes Pécsi vagyok, és eszembe jutott, hogy hát fontos talant a fontos talantól ne is válaszuk el, hanem én hozzátennék. Omega Együttes egy hete körülbelül közé tette, hogy ha még egy-két hét ilyen sanyarú időszak, akkor anyagilag lenullázódnak. Hát én nem tudom. Korbány kitüntetett. 50 éves együttes, ha már itt tartunk, akkor tényleg nagyon nagy. De baj. De hol tartunk? Lenulázódnak, tönkre mennek anyagilag. Ó, meg van, mint olyan. De ez önnek mi a hozzáállása? Hát, jó. a hozzáállása, vagy borzasztóan csodálkozom hogy az probléma egy Omega együttesnek. Nem tudom, hogy igénybe vették-e most ezt a hétvégi rendeletet, hogy rendeztek-e egy autós koncertet. Nem Bár tudok volna 15, 15 kamion, hogy hívják, van rendez, rendezés, tudtuk, ez meg az meg a most. az alatt lehet, hogy nem is menne is sehová. Hát nem de nem. Egy, a kis pénzűs pénz, szerintem igénybe vették volna. A kis pénzűs pénz. Ha már ilyen szara helyzet. A Mindettől válasszuk le Benklő László gyomorvérzését, amivel kapcsolatban gyúgyulást kívánunk, de... Oh, Jó jó reggelt, Én úgy tudom, hogy az Omega az Kossuth díjas. <kül> Tehát, Igen, ő megfogta a történet lényegét. Így van. Sikerült a történet lényegét. Megfogta. So, if you know what I mean. I love the country, but I can't stand the scene. And I'm neither left or right. Én szeretem a trunkos, de a legutóbbi szereplése Omega kapcsán, hát... Ma ...magad maradjak árnyékban. This wild is to the a 061-877-0877-t Hívjam vissza, és mondjam már meg nekem, hogy a Kossuth díjon kívül mi lett volna Még a mondandó, mert lehetséges, hogy teljesen indokolatlanul szakítottam félbe it's És azt sose bocsájtálál Meg magamnak in the air, from those From the Hát én most kapcsolódtam be Az az igazság e, Egyszerűen én úgy érzem Hogy 87 éves öreg nyugdíjas nyő vagyok És csak ájulok Hogy mintha óvodában lennénk Vagy akkor és nem haragudjon. Mintha óvodában vagy egy cirkuszba lenni, vagy én, én nem is tudom, egyszerűen csak... De könnyen lehetséges, hogy az egész 67 évét egy cirkuszban töltötte, csak nem vette észre? Nem haragudjon, azért csak észrevettem volna. Hát nézz, az, hogy az ember demonstratívan valamit felmutat, az nem azt jelenti, hogyha demonstratívan nem mutatja föl, az egyébként ne létezne. Amiről itt most éppen az hall. ország, mintha előbb de meg, és Én ezt értem, de ez egyben a formában túlságosan általában. arról nem beszél, hogy akkor előbb hallgasson bele a műsorba, és akkor utána telefonáljon ilyen naivul, vagy naívul. Omega és a Korsuddi elnézést kérek. The Jöleget. Itt vagyok, úr. csak arra gondoltam, hogy a legnagyobb tiszteletem mellett szerintem sokkal több és sokkal nagyobb bajban van. Tehát... De hogy jött ide az, az Omegának a kossuthi -e? Hát úgy, hogy az egy, az egy nagyon tisztességes nyugdíjjal jár. Azért itt 70 éves emberekről beszélünk. Tehát azért az, hogy a kell probléma van, ez, ez konkrétan nem igaz, szerintem. Köszönöm Köszönöm szépen! The squalls Jó reggelt! Jó reggelt! Ha Haló, jó reggelt kívánok! Tóth Katalin vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy ennek a gyönyörű amerikai dálnak mi a címe? Én csak ennyit szerették megkérdezni. Democracy is coming to the USA. Demokratis? Democracy is coming to the USA. Nagyon szépen köszönöm! Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Lehet, hogy elveszek egy kicsit a fontos talamba. Én a Kóbor Jánosnak hallottam egy, egy interjúját, vagy vele egy interjút, aki azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy eléggé lebecsülné az Omega sok, tíz év, sok évtizedes munkáját, ha azt mondaná, hogy nekik ez most megélhetési problémát jelent, már személy szerint a zenekarnak. És ezzel jelez, hogy azért összerakták azt, amit össze kellett rakni ennyi idő alatt, de azt mondta, hogy van mögöttük egy nagyon sok főstáb, akiknek viszont ez már okozhat problémát. Tehát az Omega az minden zenekar megélhetése, az, az két ágon fut. Maga a színpadon látható társaság, és, és az a nem kis létszámú háttércsapat, akiket biztosítják, és akiknek azért egészen azt gondolnám, hogy egészen más a jövedelem struktúrájuk és a jövedelem mértékük, mint maga a színpadon állóknak és ezt érdemes megkülönböztetni, és nagyon sok zenész, szerintem ez a normális, az törődik azzal a csapattal is, akik segítik őket a színpadra állni. Abból az összeállításból, amelyet felteltően én is láttam, az Omegának a saját maga iránti aggódása és a mögöttük lévő csapat iránti aggódás hogyan viszonyult egymáshoz? Nem tudom, ugyanazt láttuk-e. Én, amit láttam, az egy kóbor interjú volt. Ő azt mondta, hogy és szó szerint, hogy hát ő egy kicsit szemenköpné azon az Omega elmúlt sok tíz évét, hogyha itt most arról beszélne, hogy ők miből fognak Igen, ezt megjelni. már elmondta, de én azt kérdezem de. öntől, hogy ezzel együtt maga az interjú az önvéleménye miről szólt? Az arról szólt, hogy egy egyébként rá nem szoruló, most anyagiakkal nem, és még sokáig nem küzdő ember, meg az a problémája, hogy az a nagy létszámú csapat, akiket ők valamilyen módon eltartanak ezekkel a koncertekkel, és ez most nem rossz indulatú eltartási értség jól, azoknak viszont igenis baja van, tehát ezért... És arról volt ez szó, rákokra. hogy egyébként az omega-taók saját vagyonukból hogyan próbálják ezt a nagyobb csapatot fenntartani, ahogy egyébként más helyen, vendéglátóipari értségeknél, szállodáknál, erről rendszeresen lehet hallani. Erről volt ez szó az interjúban? Nem. És nekem Köszönöm is... Köszönöm szépen! szépen. üreget. Üdvözlöm, László vagyok. Azt szeretném mondani, hogy betelefonált itt korábban egy úr, hogy az m 1 ezt az amerikai Igen. rendőr által megfolytott Zolcsojdot, és hogy a, nem szólt a rendőrökre senki. Most a New York Times, nem tudom, látta el, szöltett egy 10 perces videót. A térfigyelő kamerától kezdve az amatőr felvételeken keresztül, és az a cím a 8 perc. 46 másodperc, hogy eddig térdelt az illető rendőr a George Floyd nyakán. 5 percig ki a, a fekete bőr, bőr illető a levegyője az anyukáját hívogatta, nem kap levegyőt. A lényeg az, hogy kiabálta rendőrökkel mindenki. Tehát ott 10-20 ember vette föl, és a rendőrök foharccal visszaszóltak, hogy vonuljanak félre, ne foglalkozzanak vele, és az a három rendőr, aki ott körbe háttal a, a térdelő társuk előtt, egyszerűen meg se fordultak, tehát nem is nézték azt, hogy mi történik ott a, az illetővel. Ott mindenki fő volt háborodva, kiabált velük, és a, a, ezt ajánlom önnek is, hogy meg a New York Times-nak van fönn a... Tudok róla, a a csak láttam. Nem, nem láttam, tehát... Ismerem a történetet, csak nem láttam, így aztán arra se tudtam reflektálni rá. Hogy... És nem, nem azért törnek, zúznak az emberek. Hanem, mert aki ezt látja, ez egyszerűen ez, ez háborító. Az, hogy miért többnek emberek... zúznak az emberek, azt nem innen találjuk ki, azt vagy ők elmondják, vagy mi ne találjuk ki, jó? tehát Én azt mondom, hogy, hogy aki a Deák téren felvonult, ott is asszulalja meg, aki felvonult, és akinek nem tetszik, az két dolgot, tehát egyrészt elmondja, hogy nem tetszik, másrészt el volna megnézni, de ez két különböző dolog, de az, hogy mi innen Budapestről megíteljük, hogy ott New Yorkban, Philadelphiaban, Chicagoban, amit gondolnak az emberek, ezt épp úgy nem ajánlanám önöknek, mint hogy nem ajánlanám a csikágojáknak, hogy ők találják ki, hogy mi zajlott a a téren, és ahhoz egyébként, mint résztvevők, próbáljanak hozzászólni. Ettől melegen úvnám önöket, a többitől egyáltalán nem. De a többit tökéletesen értettem. <haz> mert akkor egyből oda rohant, hogy ő majd előadja magát, hogy ő milyen igazságos, meg milyen nagy ember szeretne válni. ezt ugyanígy kezdték annak idején. És most mit szól hozzá, hogyha a Toroszkai úrháza elé mennek a romák, és ott az meg ordítanak a háza fölött? Nem tudtam róla, Mi? mert hogy ez van. Ön hol olvasott arról, hogy a, a torocska háza elé demonstrációt szerveztek? Hát most próbáljuk szervezni. De hogy most próbálják szervezni, ön is még igen, ki? Igen, ugyanúgyanál, ugyan, az rendőrség, mit reagál rá, mert nagyon-nagyon verten -nagyon ellép, hogy. De milyen jellegű demonstrációt hajtanak a Torockai ház háza szervezni? Hát, hogy ellenőrnek, megvádolnak valakit, olyan személyek ellen. Hol lenne ez a demonstráció? Hogy a Dorockai háza előtt. De hol? Hát most a lakásában csak van háza. De abban tisztában vagy, hol lakik? Hát szerintem Magyarországon lakik. Jó, majd hogyha egy kicsit közelebb áll a szervezésben, majd a legyen szíves visszajövni. Köszönöm, hogy hívott. 061-877-0877 Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Tiszteletem, Fjero! Egy gondolat az eszembe, ugye volt, van ez a deáltéri gyilkosság ami megtörtént hogy a mi az ág egy kérdésem lenne ha tud rá válaszolni, lehet, hogy nem foglenni. hogyha mondjuk két zsidó embert öltek volna meg ha... nem öltek meg két zsidó embert jó kívánok jó, neked kívánok az adásba, szeretnék beszólni majd. Teljes mértékben benne van már szólva. Ja, már önnel beszélek, bocsánat. Hát én Gyulai vagyok, 70 éves, édesanyámat a 87 éves gondozom. És tessék, lehalkítom a tévét, hogy önnel tudjak beszélni. Eddig is ezt tette, de figyelek én... igen. Igen, csak zavaró, hogy visszahalom. visszahallom. És akkor ugye gyurát járványkórházát tették, ami teljesen fölösleges volt. Édesanyámnak hetek óta nincsen gyógyszere, az orvost kerestem, sehol se találtam, mert össze-vissza szétdobálták őket, meg elküldték szabadságra, meg mit tudom én. És ki ezért a felelős? Mert Kásler úr nem válaszol, nem tagadja, pedig... A papíron de között érdeklődtem, az ő aláírása van. Szégyelje magát, hogy kiürítette, kidobta a beteg embereket. Miért voltak azok kórházba? Azért, mert betegek. Járványkórház csinált volna egy pár osztályt járványkórháznak. De nem, hogy 1100 ágyat kiürisíteni, és akkor Csóka Szűcs János meg a mozgáskorlátozott, azt meg meghúzolták. Hát nem szégyeli? Ha nem vagyok félreérthető, akkor úgy nagyjából 7 perccel fél kilenc előtt az jutott az eszembe, hogy minden hányásban van répa. Köszönöm a köreget! Jó reggelt! Igen. Azt szeretném mondani, hogy Gyulára miért nem mennek küntetni ami mi az ákmazgalom? Hol meggyilkoltak? Jó reggelt! Piala úről beszélünk? Legyen-e halkítani az akármit? Elnézést, így nem fogunk tűni beszélgetni. Györeged. Viszont hallása. Ilyen zenéssel se hallhatnak nagyon máshol. Jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ör, ön kikapcsolt az előbb. egyenlőre én fizetem, ahogy hívják ott, a hívás díját. A másik, amiről akartam beszélni, Gyulán volt ez a ö, tüntetés. Elnézést, a rendőrkapitány nem állt szóval velünk, a polgármester tett feljelentést a mozgás korlátozott. Ereppel három dromedár embert köztük az Impiamat is oda tehát a rendőrök messziről elkerülték ezt a tüntetést. A rendőrség küld, a egyáltalán kicsoda, meg sem hallgatott asszonyom, asszonyom, Jó. Én konkrétan a De ez a helyrajzi megjelölés, ez nem azt jelenti, hogy ne lennék kíváncsi az ön problémájára, de csak és kizárólag abban a formában, ahogy egyébként Gödöllőn is feldolgozható lenne. 061 0877 És csak arra fölmondtam, hogy még mielőtt valaki a svápeiről valami olyasmit asszociál, amit demagóg módon könnyű asszociálni, de a valósághoz nincs a köze nulla sajnálom, hogy az az aki akinél hangzavar volt, nem hívott vissza arra a kérdésre, mely szerint a mi hazánk mozgalom mi alapján megy el, hova? Erre nem tudok válaszolni. Ugye ő volt az, aki azt kérdezte, hogy Gyulára miért nem mennek el? Én azt sem tudom, hogy a Deáktére miért mentek el? És érdemes elolvasni az azonnalihu Küffer András írását, és elcsodálkozni azon. Hát azon. Kettő perc van, ez fél kilenc. Én ma a legnagyobb felháborodást a biciklisáv kapcsán tapasztaltam. Felmerült nem a kérdés, hogy miért állítjuk magunkat, hogy Sváthhegy. Megtanítottam az unokáimnak, hogy milyen tengelszint magasságtól hegyek a hegyek, milyen tengelszint magasságtól a dombok, és rájöttem, hogy nem tudom azt mondani, hogy például a Sváthhegy. Uh -huh. hát, nem. Uh -huh. Gyűlöget. Üdvözlöm, Péter vagyok az üllőjútról. Hát ez a egész bicikli sáv, ez arra jó volt, hogy például felállnak a rendőrök, motoros rendőrökről beszélek. Két-három motoros rendőr, az itt lévő kis, ugye a járda szélen vannak egy kis parkok, ilyen szakatos uh -huh. fák, meg bokrok. Felállnak szépen közéje, és azt lássik, hogy kitévet évet véletlen előbbre a viszkoli sávra, jobbra karünyolási szándéka. És már az egyik szávult, és utána is jön a lóvészedés. A másik meg a környezetvédelem. Hát ezzel érni kell a mert hogy nem lehet már itt ablakot nyitni, mert most a három sávban, a két sávon kényszerít az autó. Itt toporognak délután a, a, a, a, a kilenc kövületi oldalon, reggel meg a 8 kövületi oldalon. És csak füstölnek, mert ugye nem tudnak haladni, mert három sáv, hét, kettőben vannak. Hát ennyit ilyettel az az okos. Szeretnék a szemében érni az eszememt embernek, aki ezt kitalálta. Ez a véleményem. Jó Jó kívánok! Én a Deák téri dolgokhoz szeretnék hozzászólni mert az, az valami nagyon mélyen érintett engem, meg azt hiszem sokakat, nem is értem, miért nem sokkal. hogy nagyon sokakat ezzel óvattal, önt érinti, olyan sokakat, azban nem derült ki. Hát elég szomorú. Én ezt úgy láttam, hogy egy hölgy, aki vendégségben volt egy olyan helyen, ahol az állátott az egész történésre, élő egyenlésbe közvetítette a telefonjával. Miközben rettegve hitt az, cigány ismerőseit, hogy nem azuljanak ki, nem menjenek sehova, mert itt valami nagy baj van. Közben azt láttam, hogy a rendőrök olyan 20-30 méterre álltak ettől az egész hatalmas csoportosulástól, amit nem, ilyen érthetetlen történet volt az egész, onnantól kezdve, hogy egy megemlékezésen, nem a hungáriázunk, meg nem szigány bűnözés ezünk. Nem értettük, hogy a rendőrség miért nem, ha másért nem, akkor azért, mert járvány van, és nem gyülekezünk több ezen. Szóval valami nagyon szörnyű volt ez az egész, ijesztő, félelemkeltő. Rényi. rape me Leget. Jó reggelt, Fiala úr! Örülök, örülök hogy újra, itten, így nagyjából szembe ülhetünk. Kérem szépen, emlékszem a Petőfi rádióban a reggeli műsorára. Lehet, hogy 20 évvel ezelőtt, vagy talán 25? És... Már én visszaemlékeznék a Petőfi rádióban a reggeli műsoromra, ami nem volt. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Halló! Igen! Szeretném megkérdezni Öntől, hogy amikor a 2006-os TV, TV előtt történtekre a rendőrség könyvgázzal, egyebekkel tudott válaszolni, vajon a belügyminiszter most az egészségügyel van elfoglalva, és azért nem ért rá intézkedni, vagy valakinek a... Ö, és egyébe voltak ezek, mint ahogy az egyik vezetőnknél, amikor nagyon sétál a felavatásokon. A ha lerövidíteni és leegyszerűsíteni a kérdését talán tudnék válaszolni. Jó reggelt! Jó reggelt. Uh, nem hallottam minden egyes részletét a maraggeli misornak. Uh, erről beszéltek, hogy esetleg a Lukácsot el lehet térni a jövő Midland-ról az, az ügyről? Már mondtam csapda? Csapda, igen, igen. Fel említve, de én föl nem hívom. Mit lehet tőle megkérdezni? Hát ez, szerintem ez egy, ez egy fontos kérdés. Hát, ha valaki ezzel kapcsolatosan biztosan informált, az ő. Tehát ugye legalábbis az eddigi... De miért feltételezi? Ha ez így van, akkor nincs miért megkérdezni. Ha pedig nincs így, akkor beprovokáció. provokáció. Tehát azt értse meg, hogy amit én csinálok, az egy szakma. Az egy másik kérdés, hogy egyéb iránt föl lehet hívni. De tételezzük föl Két eset van, ugye? Az egyik az, hogy ráírták, a másik pedig, hogy nem írták rá. Igen. Ha ráírták, akkor mit kérdez tőle? Önszint be fogja vallani, ha pedig nem írták rá, akkor azt fogja kérdezni, hogy én miért provokálom ő. Uh, meg meggondolkozom ezem. De mind gondolkodik? Hát szerintem lehet az, hogy nem ráírták, és ők éltek ezzel a lehetőséggel, vagy ez már kín volt a pop szakmában, és többen rástartoltak nekik. De ők kiderült, hogy többen rástartoltak, és csak nekik engedélyezték, most akkor. Csináljak belülük szakszervezetet, akik egyébként saját maguk éltek vele, de eddig nem szólalták fel mások érdekében, de most, hogy hirtelen felszívhívom őket utólag, hirtelen rájönnek arra, hogy ők is szívesen vették volna, hogyha mások is egyébként felléptek volna ezen a hétvégén, hát ez teljesen életszerűtlen ura. Nem ez a kérdés, az a kérdés, hogy ez a Lukács, akit én egyébként nem ismerek, ő gondolta volna-e, hogy egyébként hétfély megszólal, tudtommal nem, és egyébként pedig, hogyha megszólal, akkor mi a frászkunyot tudna mondani? Ugye egyedül azt tudná mondani, hogyha olyan mértékben fordulnának el tőle a tankcsapda rajongói, hogy arra reagálni kell, de hát ennyi idő alatt úgy tűnik, hogy ilyen mértékben nem fordultak el tőlük, vagy ha elfordultak tőlük, őt ez erre nem vette rá. Így alapvetően az a kérdés, hogy a tankcsapda rajongói hogyan viszonyulnak ehhez. Ön, mások? Ja, Jó, hát igen. én Nem voltam ott a koncerten. Én ezt értem. Most meg fogom nézni önnek a tankcsapda Facebook oldalát, hogy azon van ja. bármi. De őt erről megkérdezni lehet, csak... Engem jobban érdekel az, amit ön... Gondol erről. 254 ezer emberi. Ez nagyon sok. Én nem is tudtam, hogy ennyit talán csapda rajongó van. Mert ez nem. Itt az van, kérem aláslan, hogyha ez a jövő engem inkább lőjetek az űrbe, miután egy személyre szabott rendelet megjelent ez az index, és a tankcsapdának van egy reagálása, de akárhogy is a semmiképp se szabad elfelejt, hogy alapvetően egy nagyon is pozitív eseményről van szó. Lukácsék tulajdonképpen kitesznek ha hogy már amennyire ezt ilyen körülmények között meg lehet állapítani. Egy van ott egy szóvivő vagy valami ilyesmi menedzsereg? Nem, ez, ez egy ha nem tudom honnan. A. Ez volt, az index már az Ez volt az indexes cikkre, már az indexes cikket azt olvastam. Ez volt az indexes cikkre a reagálás. Ah. Na jó. Hát Én de. Köszönöm, Én. Viszont... Megkérdezzük tőle, hogy ezt halkabban nem nem lehetett csinálni. Megkérdezem most. Aztán telefonálok. Érve. Don't lie to me Tell me when did you sleep Last night In the plants, In the clouds where the sun don't ever shine I would shiver the whole I would shiver vagyok. Beg? Mi zajlik Amerikában? Gábor van a vonalban. Hát uh... Valami olyasmi, ami, ami, ami mindig ott volt a háttérben, mindig ott, ott varázslott a, a hamu alatt, de, de hát most ez mind trump van van súlyosbítva, és, és, és ezért azt hiszem, hogy egy, egy, egy nagyon csúnya arcát mutatja Amerikának. Hát ez, ez nyilvánvalóan hasonlít most már azokhoz a zavargásokhoz, mint amelyek ö, akkor voltak, amikor Martin Luther Kinget meggyilkolták. De az ember azt gondolná, hogy azért azóta az ország már egy nagyon nagy utat tett meg, hát többek között volt egy színes bőr, vagy neked elnök. De úgy látszik, hogy nem, tehát a feszültség, az alap probléma megmaradt, és erre persze mind, ugye, hát le van öntve trump ami ami borzasztó. De bizonyak! Lehet látni, hogy mi zajlik, zavargások vannak, ö, hisz hihetetlen feszültség van, ami, ami, ami, ami most már manifesztálódik. Jó, de ez azzal van összefüggésben. van összefüggésben, ami történt, azzal van összefüggésben, ahogy megpróbálták eltussolni, azzal van összefüggésben, hogy nem próbálták eltussolni, de nem léptek fel elég határozottan, azzal van összefüggésben, hogy ami történt, olyanból volt korábban is, Igen, eh, és... Tóbbi. Én azt hiszem ez az utóbbi, tehát itt gyakorlatilag ez volt az a szikra, ami egy, egy nagyon erős feszültséget, nem ez egy rossz, ez egy képzavar, tehát amelyik, amelyik fölgyűjtött ezt az egész elegyet. És hát ehhez jön az, hogy van egy olyan elnök, amely tudatosan az ország megosztására, a, a konfliktusra, a szembeállításra játszik. És ez nyilván az ügy az a dolog kezelését nagyon megnehezíti azért az például nagyon érdekes volt, ahogy a, a kormányzó reagált. Tehát a Minnesota eseményekre az elképesztő volt, hogy mintha előre érezte volna, hogy, hogy, hogy itten nagyon nagy dolgok készülnek, Hát azonnal bocsánatot kért a tömeg elé állt, tehát mindenképpen próbálta a dolgot valami módon kezelni és megakadályozni, hogy egy, hogy egy, egy országos robbanást legyen belőle. Csak hát... Ez az a válságkezelési mód, amely természetesen kudarcot akkor, hogyha az egész ország más másfelé Már mint az mit jelent? Hát, hogy az egész országban ö, hát nem, nem mindenki így reagált, nem minden politikus így reagált, és valószínűleg már eleve ez is csak egy kicsit enyhítette volna, de nem akadályozta volna meg azt, hogy kitörjenek ezek az elemi érzelmek. Tehát ugye itt a mindig a statisztika a döntő. Tehát meg kell nézni, hogy, hogy, hogy egy, egy feketének mekkora esélye van arra, hogy véletlenül lelője, megölje, letartóztassa, vegzálja a rendőr. Óriási. És a statisztika. Tehát itt most nem arról van szó, hogy ez a konkrét rendőr itt mit csinált. Ez is borzasztó, de mindez nem lenne ilyen borzasztó, ha a statisztikák nem ezt mutatnák. Ráadásul ugye most van egy, egy, egy egészen furcsa helyzet, Ugye mindig azt hiszük, hogy a, a járvány az, az tulajdonképpen csak a. az mindenkit érint, ahogy, hogy a járvány ne, nem ismer se pénztárcát, se bőrszínt, se semmit, de igen, ismer. Tehát nyilvánvalóan egy szlamban lakó feketének, akinek a színes bőrűnek sokkal nagyobb az esélye, hogy, hogy aki sorba áll például a mindennap a szociális segélyét, nagyobb az esélye, hogy ezt megkapja, mint mondjuk egy olyan. Ö, úri osztályhoz tartozó ö, gazdag amerikainak, aki egyszerűen ott hagyja városi lakását is elmegy. A nem akarom a, a, azt eljátszani, aki most jött le a falvédőről, de mégiscsak el fogom játszani, elvégre, csak nem is Gáborral beszélgetek, akivel azért beszélgetek, egyebek között már beszélgetni. Jó, másfelől pedig azért, mert ő erről felteltően többet tud, mint én, hogy az, hogy egyébként ma, a mai amerikai Egyesült Államokra mennyire jellemző az etnikai feszültség ettől a konkrét történetől függetlenül, amely egyébként az egyik államban történt, és egyáltalán nem délen, az, az, az, az hol helyezkedik el a mai Amerikai Egyesült Államok életében. Hát sajnos ez sajnos, ugye, valami olyan nagy történelmi terhet hordoz ez az ország, hogy, hogy hiába történt sok minden. Ugye hiába volt Obama elnök. Hiába, ha megnézed egy normális átlag amerikai város rendőrségét, hát ott, ott rengeteg fekete vagy színes bőrű van. Most arról nem is beszélve, hogy ma már messze nem a feketék a legnagyobb, ha úgy tetszik, kisebbség, hanem a latinok. Ö, sőt, időn belül nem kisebbség lesznek, hanem ők lesznek a, a többség. Tehát ö, itt nyilvánvalóan minden, minden hatalmas lépés ellenére, mert tényleg sok minden történt. A ö, ö, emberjogi és a polgárjogi mozgalmak sikere ellenére, azért volt ott egy rabszolgaság, nem is olyan régen. Tehát a 19. század második felében, ugye 1963-ban tehát ez, ez, ez azért egy olyan örökség, amitől nagyon nehéz megszabadulni, és utána a polgárháború után is fölszabadították ugyan a feketéket, de hát tudjuk, hogy egészen az 50-es évekig szó se lehetett semmifajta, nem hogy egyenlőségről, hanem hát minimális jogokról se. Az 50-es években, amikor, a, a, amikor ez az egészen elindult egyébként, még Eisenhaer elnök, elnök alatt, ugye Eisenhaer elnök, elnök volt az, aki Little Rockba küldte, na, na ez a különbség Trump elnök és Eisenhower elnök, elnök között. Mind a kettő között republikánus volt. Eisenhower Little Rockba küldte a nemzeti gárdát, Azért, hogy egy fekete kislány járhasson egy fehér iskolába. És a fehér, hát lakosság fölhergelt tömegek ellen megvédje. Azért az egy egészen más korszak volt, ma már természetesen ilyen problémák nincsenek, de, de ez akkor egy, egy történelmi tett volt, ez indította el, vagyis ez, ez ez volt az első komoly lépcsőfoka annak az emancipációs folyamatnak, amely aztán sok-sok kudarcon és sok-sok halálon Martin Luther King és mások halálán keresztül eljutott addig, hogy végül is volt egy Barack Obama nevű elnöke az Egyesült Államoknak. De ez a társadalmat, az társadalom egész szövetét nem tudta annyiban megváltoztatni hatalmas mértében megáltatott, de még mindig ezt az örökséget, ezt, ezt szipelik az amerikai. Egyébként ezen érdemes elgondolkozni most, hogyha ezt a magyar történelemre vetítjük, hogy vannak dolgok, amik nagyon-nagyon régen történtek. És azt hittük, hogy túl vagyunk rajta, vagy az vagy a felfogás a, a történet, és nem. Ó, hát a, történt, ami a, a, a cigánygyilkosság, ami nem cigány volt, azzal kapcsolatban kérdeztem a népet, vagy ami azzal kapcsolatban történt, az bárhuzamba semmiféleképpen nem állítható ezzel a történettel, de mutat rokon vonásokat. Igen, én, én azt hiszem, hogy jó, hát mindent, mindent össze lehet kapcsolni. Én, én azt hiszem, hogy ha már ezt a, ha már a feketéknek mostani mozgalmát és, és, és ezeket a borzasztó érzelmeket és ezeket a, és a történelmi örökséget veszük alapul, tehát most erre hegyezzük ki, hogy, hogy bizonyos múltbeli események hogyan hatnak, akkor én nekem inkább a holokauszt jut az eszembe. Annak a feldolgozás. És most a holokauszt nem csak a 44-es eseményeket értem, hanem az egész azt megelőző, egészen a, a 19. század végétől kezdődő folyamatokat. Tehát bizonyos történelmi örökségek, ha, ha, nem, ha nem gombolják föl teljesen a, a mellényt, és hát nagyon nehéz. Tényleg az ember azt hinné, hogy, hogy már minden megtörtént, már, már, már mindennel szeménészünk, de nem. Ha, nem, ha például az a, az a rendőr, az a rendőr őr, és nem csak az egy rendőrről van szó, az a rendőrség továbbra is úgy gondolkodik, hogy vannak uh, viselkedési normák a fehérekkel, és vannak viselkedési normák a nem fehérekkel szemben, akkor hiába uh, az ő főnöke esetleg lehet egy fekete. De, de ha, ha ez a, a tömeg pszichológiában benne van, akkor, akkor ezen nagyon-nagyon nehéz változtatni, és akkor, hogyha van előjönnek feszültségforrások, vagy előjönnek tragikus helyzetek, akkor ezek robbanhatnak. Nyilvánvalóan ö, erre rájártszik a mostani ö, eseményekre az is, hogy, hogy hát azért iszonyú társadalmi feszültségek ö, jelentkeztek hirtelenjében a koronavírus ö, járvány miatt. Azért ott most... Számokkal lehet vitatkozni, hogy mennyi, de 40 millió munkanélkülről beszélnek. Egy olyan országban, ahol még néhány hónappal ezelőtt gyakorlatilag nem volt munkanélküliség, vagy csak. lép a képbe a Trump? Hát a Trump ott lép a képbe, hogy, hogy ő az, az egész politizálása arra megy, hogy ő neki egyetlen egy maximalizáló függvénye van a saját népszerűsége és a saját megválasztási esély, újraválasztási esély. És ugye amikor kell kezelni egy válságot, és legyen ez a válság a koronavírus, vagy legyen ez a válság ez a mostani mineszótai, eh, akkor, akkor egyszerűen két kellene egy adekvát eh, választ adni. Ugye mit, mit, mit kellett volna egy normális esetben egy elnöknek ilyenkor tenni? Azt mondani, hogy hát ez borzasztó. Eh, minden együttérzésem, minden együttérzésem a fekete közösségé, most tényleg már meg kell nézni, hogy, hogy ennek van-e rendszer szintű ö, alapja. Ugyanakkor fölhívom a figyelmet, hogy nyugalom, és megpróbálom egyesíteni, nyugtatni az országot. Ehelyett eljátszott a, a, a én egy keménytökű fehér vagány vagyok ott, és, és, és hú, szabályosan cukkolta az embereket, aminek semmi értelme, és ráadásul, ráadásul egy olyan helyzetben, amikor még azt sem nagyon lehet tudni, és ezt, ezt most tényleg csak feltételezésekről beszélek, egyébként azért vannak, vannak tények is, tehát fogtak már el olyan gyújtogatót, akiről kiderült, hogy, hogy a ottani élsőséges félfasiszta-fasiszta szervezetek tagja, fehér tagja és egyébként föl is vonulnak, tehát rengeteg olyan képet lehet látni, ahol van, van egy-két ilyen szervezet, akiknek az a, azon kívül, hogy van egy ilyen logójuk és ezt ki is rakják, az a jelzetes, hogy fegyverekkel mászkálnak az utcán. És ilyeneket sokat lefényképeznek. És nem azt akarok gondolni, hogy ők, ők vannak mögötte, csak ők is ott vannak, és az is érdekes, hogy vannak ugye a, a békés tüntetések, amelyek között semmifajta különbséget nem tesz egyébként a békések és a foszogatók között Trump, és utána ezek hazamennek, és akkor éjszaka átveszik az utcát, azonosíthatatlan elemek. Na most ezt kezelni kell, és ezt sokféleképpen lehet kezelni. Trump úgy kezeli, hogy arra gondol, hogy ha itten most feszültséget kelt, ha itten most megmutatja, hogy ő milyen kemény és határozott elnök, egyelőre csak szavakban, és beveti a hadsereget, és ilyen polgárháborús helyzetet ö, ö, teremt, majd menedzsel, ezzel ő mint minden háborúban, ö, hát maga mögé tudja állítani a lakosság egy részét, vagy legalábbis nagyobb részét. Nem biztos, hogy sikerülni fog neki, mert valahogy nagyon töketlenül csinálja ezt is, mert ö, olyanokat mond, amelyeket nem tud végrehajtani. Hát azért Amerikában még mindig léteznek hatáskörök, és egy elnöknek vannak hatáskörei, bizonyos dolgokat megtehetsz, de bizonyos dolgokat nem, vagy bizonyos csak akkor tehet meg, hogyha megkapja hozzá vagy a kongresszus, vagy a kormányzók, vagy, vagy, vagy a bíróságok támogatását, és ez koráncsink darant az. Hol tartom most? Nem tudom. Na, ezt, ezt nem lehet tudni. Én... Nekem van egy olyan megérzésem, nem tudok jobbat mondani, hogy, hogy a dolgok kifognak fulladni. Tehát azért fognak kifulladni, mert, mert nincs, nincs eredmény, tehát akkor nem fulladnának ki, ha mondjuk az elképzelet, hogyha behetik a hadsereget és lőnek és, és, és nem tudom mire, akkor akkor persze lehet, hogy, hogy ez tartósodik, de ebben nem hiszek igazán. Én azt hiszem, hogy előbb-utóbb kifullad, de, de egy, egy újabb, szörnyűsebb tátongal az Jó, amerikai tátong. ha, ha kifullad, Ha kifullad, uh, amit most még egyikünk se tud, az a Trumpnak lesz az igazának a bizonyítéka? Nehéz fölmérni a társadalmi érzelmek mozgását. Hát Gondolom, hogy én ő így felméri mert... ezt, mint ahogy felmérik más kormányok azt, hogy a cselekedetüknek milyen társadalmi hatása van. Ha tesznek az, ha elmarad, akkor az. Igen, én azt hiszem, én azt hiszem hogy Trump azt gondolt, hogy ebből jól fog kijönni. Ugye ő, ő abból, abból indul ki. Minden konfliktusból jól jövök ki, már csak azért is, mert minden konfliktus eltereli korábbi hülyeségem, félrelépésem, hibáim róla a figyelmet. Tehát most ugye mindenki erről beszél, és, és senki sem beszél arról, hogy például mi kell csinál, vagy nem csinál koronavírus járvány kapcsán. De tehát egyrészt ebből indul ki, másrészt nyilván abból indult ki, hogy mindenfajta feszültség az eleve az ő, az az ő terepe, és akkor ott a mozgósítani a saját népét. Ugye azok, akik korábban nem rá azok, ezután se fognak, de talán így össze tudja tartani a saját táborát. Nem biztos, hogy ebben sikeres lesz, mert mert azért akárhogy is nézzük próbálhatja ezt, ezt rátolni a kormányzókra a polgárok azt mondják, hogy itt van egy elnökünk és ég a szomszéd utca és még mindig ég és úgy látszik, hogy amit tett, ezzel nem sikerült megakadályozni ennek lángolását, tehát ebből Ebből a szempontból még akkor is rosszul jön ki, hogyha most nem vesszük azokat, akik eleve azt mondják, hogy hát azért elláborítva, amit mond és tesz, és, és ír. És azért azt látni kell, hogy például a, ezek, a, ezek ilyen apró jelek, az, ami a Twitteren történik, meg az, hogy a, hogy a Facebookos ő, Zuckerberg azt mondta, hogy ő, ő nem fogja cenzúrázni az elnököt, és föllázott a Facebook. Tehát a saját társasága, a saját cége lázad föl ellen, és azt mondja, hogy de ez most már tűrhetetlen. Tehát bizonyos folyamatok elindultak, és én most nem úgy látom, hogy Trump a nyerő oldaló lenne, nem véletlen, hogy arra el játszani, hogy hát azok a választások lehet, hogy nem is lesznek hogy hát az, az Ugye azok a választások? Nem lesznek legitímek. Tehát, hogy az, hogy ugye levélszavazás, ez kiderült, hogy, hogy a lakosság fele levélbe akar szavazni, ami hát nem meglepő, pláne egy koronavírus járvány esetben. És hogy Mi jönnek ez az oroszok? Hát, az, nézd, az oroszok, az oroszok igazából nagymértékben nem tudnak semmit csinálni. Az oroszok de, nyilvánvalóan... De akkor miért ö, határolódnak el? Na jó, hát, ugye... Én még olyan kormányt nem láttam, amelyik azt mondta volna, hogy kérem szépen... De hol lehetett volna annak bizonyítéka, hogy ők lármázzák fel az amerikai színes közösségeket? Nem, nem, ez ez, ez, ez, ez így, ez így az hát egy dolog, hogy, hogy ők megpróbálnak, az oroszok, meg kisebb mértékben a kínaiak az egész propaganda és, és internet tevékenységüket arra építik föl nem arra építik föl, hogy keressék Oroszországot, vagy hogy támogassák ezt, vagy támogassák azt. Ilyen is van, de ez a, ezek a másodlagos célok az alapvető cél, hogy zűrzavart kell tenni, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag a, a azoknak a tudatát, akikre ők befolyást akarnak gyakorolni. Ez, ez az alapvető cél. Tehát nem, nem hinném, hogy, hogy ők jó, persze, Trump nekik jól jön, pont ezért, mert, mert Trump a, a, az űzőzavar, de, de igazából ő nekik, ő nekik azt kell, hogy bemutassák, hogy jó, lehet, hogy, hogy mi itt nem vagyunk nagyon demokratikusak, de azok se demokratikusak, ezek se demokratikusak, meg egyáltalán nincs is semmifajta igazság, meg nincs is semmifajta ö, valós tények, ö, mindenben kételkedni kell, ö, ezért terjesztik a legelképesztőbb összeesküvéselmérteket, amire mindig vannak vevők, de ez egy, ez egy általános nagy stratégia, és ez, ez a világ legolcsóbb ö, politikai befolyásolási lehetőségem. Ott ül pár száz ember, talán nem tudom, csinálják ezeket a mindenfajta internetes akciókat. Nem van nehéz ezeket egyébként még, még átszázni se, bár hát azért, azért mindig kibújik a végül, hogy, hogy mert, mert mindig vannak emberek, akik hibáznak, vannak olyan Orosz ö, ö, internet, ak, internet ö, nem aktivisták, hanem internetben dolgozó szolgálati káderek, akik, akik ö, elfelejtenek valamilyen biztonsági intézkedést, és akkor kiderül, hogy ők voltak azok. De hát ez különösebben nem érdekel senkit, egyébként csak csendben mondom, ezt valószínűleg mások is csinálják. De ennek igazából a nagy szerepe nincs. Tehát én, én ezt nem... nem ö, Túlloznám el a szerepét. Az egy más dolog, hogy persze létezhetnek olyan kiérezett helyzetek, ahol egy milliméter is számít a víz, mint alatt vagy fölött, és akkor ez, ez esetleg érdekes lehet. Én nem inném, hogy ez Amerikának ma a legnagyobb gondja, hogy az valószínűleg mit csinálnak, vagy mit nem csinálnak. Mit csinál a Biden? Hát a Biden a ez egy, egy, egy, egy, egy, egy hihetet. Hanem, ha netán mégis megválasztják, akkor, akkor előáll el az a helyzet, amit valamelyik magyar választásnál mondtak, hogyha egy kiállítanak egy telet és ráfestik annak a pártnak a logóját, akkor azt is megválasztják. Van kívül, hogy Obama a lelnöke volt, az égvilágon semmit nem tud felmutatni, ül egy házának a pincéjében, a bunkerban és onnan üzenget kifelé. De ő, ő miért van bunkerben, amiért egyébként a Trumpot rakták, amikor Washingtonban volt a demonstráció, vagy ő miért van bunkerben? Nem, hát nem, hát azt hiszem, a, a, a, a, a nem bunkerben van. Tehát úgy, azt hiszem, hogy egyszerűen arról van szó, hogy az a, az a helység, ahonnan meg tudja oldani a, a videókat, meg ahonnan szólni tud a mindenfajta médiában, az, az a pincébe van a házának, ez lehetett volna a padláson is, tehát nem, nem az <gül> atomából ellen védekezik ott. De a lényeg az, hogy ott ül a házában, mert ez biztos, és nem nagyon csinál semmit, aztán egyszer mozdult ki, egyszer koszorúzott valahol a háborús ősök emléknapján, és egyébként pedig hát szemmel átadon, hát hogy is mondjam csak, akkor meglátszik rajta a gondolkodásán, beszédén, akcióján, és nem tűnik egy túlszerencsés választásnak, a hogy a demokraták miért választanak rendszeresen olyan embereket, akik, akikről már az elején tudni lehet, hogy ez egy hendikent. Ugye, nagyon sok demokrata választó van, és nagyon sok demokrata választónak borsozott a háta Hillary Clinton-tól. Nyilvánvalóan nagyon sok potenciális demokrata választó van, és ránéznek erre az idős emberre, aki nem a kora miatt, vagy nem csak a kora miatt, de egyébként is, hát nem sugározza azt a intellektus tett erőt, meg egyáltalán karizmát, amit amit mondjuk akár például egy, egy, egy Bernie Sanders mutatott, most mindegy, hogy politikai vagy hol, áll, vagy hol nem áll, de mint személyiség, valaki volt, akivel ki lehetett állni hatalmas tömegek elé, és aki nem minden másnak mondott a hülyeséget, amit aztán valamilyen módon vissza kell szívni, ez Biden-el nagyon gyakran előfordul. Tehát igazából ez egy, ez egy nagy ajándék a Trumpnak. ugyanakkor valaha ugye, amikor a 16-os választás volt, akkor mindenki azt mondta, amikor Trumpot a republikánusok megválasztották, jelöltek, hogy na, ezzel aztán most akkor bevásároltak, akkor itt innentől kezdve most már egészen biztos, hogy demokrat elnök lesz. most mégse az lett. Tehát nehéz fölmérni ezeket a dolgokat, minden az utolsó percben és minden az utolsó szavazócsétl bedobásánál bedobásán el. És azért azt látni kell sajnos, hogy az amerikai választásokban az utóbbi néhány választás során nagyon jelentős szerepet játszottak a, az a helyi adminisztrációk. Tehát amikor Bush elnök lett, akkor ugye Floridában volt egy eléggé furcsa helyzet, és hát eléggé csúnya és gyanús dolgok történtek ott az a szavazók körzetekben, a a, a szavazók odaengedése, nem odaengedése, értesítése, nem értesítése, szavazókörök lezárása, nem lezárása terén. És e, akár ugye e, meg is változhatott volna az eredmény, és azzal az egész országos eredmény, de akkor a legfelsőbb bíróság azt mondta, hogy nem ez így rendben volt. A bene a kormányzót Gyergúsnak hívták, tehát ez a testvére volt. Jó, ja, de akkor egy keretes szerkezetűek legyünk, térjünk vissza arra, ami Amerikában zajlott az elmúlt napokban, hetekben még nem. Szörnyű-szörnyű, de hol helyezkedjen el, mert a végére úgy elcsitultál. mi a kérdés? Most hát teszem. a kérdés az, hogy az elemi felháborodásban hol tartunk, amikor úgy tűnik, hogy ez lecsengőben van, vagy lecsengőben lehet, hol helyezkedik el ez felháborodásunk skáláján? Hát én most én úgy érzem, hogy az én feladatom nem felháborodni megvan persze természetesen a véleményem, és fel vagyok háború, és a látok bizonyos képeket, nyilvánvalóan az érzelmeket vált ki bennem. Tehát egy kicsit engem azért tart hogy Semmiért se tartalak Azt kérdez, mert ez a tartasz ez jó, rossz. Így, igen, jó. Jól, azt kérdezem tőled, hogy ez, ezek szerint, vagy amit te feltételezel nem kell feltétlenül sokba kerüljön a Trumpnak. Azért ahogy a mai. Ha a mai helyzetet nézem, azt mondom, hogy sok vagy nem sok, de, de ebből nem jön ki jól. Hát egyelőre nem jött ki jól. Akkor inkább így mondom. A mai per ma, mai Miért nem helyzetben... jött ki rosszabbul? Azért, mert olyan az amerikai társadalom, hogy az a publikum, amelyiknek ő játszik, az, az nagyjából olyan, mint ő. Magyarul, hogy őket egyébként maga az esemény nem döbbentette meg? Vagy mondjuk úgy, sokkal jobban megdöbbentette az, hogy földgyújtottak egy rendőrös. Tehát, hogyha az egyik kezemben ami történt, a másik kezemben hát. a következményei, akkor a következményei súlyosabbak annál sem, mint ezt kiváltotta. Igen, hát akkor mondok egy, egy példát, ami talán ö, még egyértelmű. Amikor voltak a ö, zavargások, mikor is volt az 16-ban, amikor, amikor ö, rasszizmus ellenes tüntetőkre rátámadtak rasszisták, és, és megöltek egy, egy aktivista. Nem tudom, emlékszel-e rá. Igen. És akkor, a, akkor mi volt a Trump reakciója? Mindkét táborban vannak rendes emberek. Ö, ami igaz, ö, csak ugye ezzel a reakcióval ő lényegében állást foglalt. Tehát ő, ő azt mondta, hogy ő nem hajlandó elítélni a rasszistákat, ö, hiszen ott is vannak rendes emberek. Ez, ez hasonló a mostanihoz, és ezt azért tette akkor, mert fölmérte, hogy ezzel ő igazából nem veszít olyan sokat. Ha fölmérte az amerikai társadalom, azért azt mondta, hogy talán több saját szavazómat vesztem el, vagy a saját szavazóim rosszabbul reagálnának rá, ha most egyértelműen azt mondanám, hogy hát ez mégis felháborító, itt megöltek egy embert, és ez ráadásul emberi jogokért tüntetett, Amerikaiak, fogjunk össze a demokrácia, az emberi jogok és a függetlenségi nyilatkozat védelmében. Nem ezt mondta. És azért nem ezt mondta, mert ahogy kezdtem, ő csak azt a függvény nézi, hogy azon a, azon a térfélen, ahol ő játszik, a másikban nem is akar játszani, azon a térfélen, ahol ő játszik, mennyit, hány ember tud maga mögé állítani, és még ezen belül is azt hiszem teljesen hidegen hagyja, hogy mit gondol, a New Yorki, vagy a keleti parti, vagy a kaliforniai választó, mert azok úgyse fognak rá szavazni, hanem az a pár meghatározó állam, amelyik eldöntik a választásokat, hogy ott neki megfelelő támadta legyen, ott kéne az embereket kellően mozgósítani, és neki ugye egyetlen egy mozgósítási eszköz van az érzelmi, mert, mert hát ő az értelmi, vagy a, vagy a racionális dolgokkal nem foglalkozik meg, azt hiszem, hogy ehhez nincs is meg a megfelelő képzettsége. Nem is ez az alkat. Ő ahhoz ért, hogy hogyan kell, nem véletlenül volt TV show, vezet, hogyan kell eladni egy szituációt a nézőknek. És ő ezzel foglalkozik, és ezt csinálja, és ez, halljuk be, eddig sikeres volt, most én úgy érzem, hogy leszálló ágba került, nem emiatt, a mostani miatt, hanem az egész miatt, és főként azért került leszálló ágba, mert a gazdaság, ami Amerikában azért minden meghatár, és ami eddig viszonylag jól keteget, az most a járvány miatt, először elő nem tehet, ö, hirtelen duhant. És ebből, és ha elveszi a választást, valószínűleg ezért fogja elveszteni alapjába véve, és még a, a balszéksége miatt. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Még itthon? Igen, még itthon. Ma hívlak. Bár most újabb, újabb akciókat indítottam. Teljesen, de ma hívlak. Köszönöm Öt. szépen. Szia! Önök Nemes Gábort hallották, és ezzel véget ér a mai műsor, illetve hát a búcsúzereit elindítom, és azt követően lesz vége. A búcsúzere alatt természetesen megtalálnak itt a stúdióban 061-877-0877. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap reggel 7 óra után, de még 4 8 előtt találkozunk. A mai műsor arra volt bizonyíték, hogyha valaki egyébként nem túl nagy elánnal, de maximális érdeklődéssel fordul a riport alanyai iránt, akik egyébként lehetnek hivatásos tudósítók és lehetnek betelefonálók, akkor hogy alakul egy műsor így. Ez volt a mai műsor, és ez volt ma látható és tapasztalható. 2020. június 2-án, kedden 061 877 0877 már nem túlságosan sokáig. Figyelek, ha van mire. nulla hat egy nyolcas hetve hét nulla nyolcas hetve hét először az elején egy mondat, és erre kérdezték rá, hogy történt például fél tíz után. Akkor hát végül a műsornak, és mindez, ami az elmúlt napokban történt, vagy érdekes fél tíz, egészen a mai műsor közdésig. Így. Köszönöm szépen. Nagyon szépen. Kejfejancsi, minden, amit az elmúlt Időről tudni kell, vagy érdemes, és az elmúlt idő az pénteken fél 10-től van, mert hogy akkor fejeződött be az utolsó kejfeje, a ma maga, 7 óra, 9 perc, 45 másodperc kor kezdődött. Erre utalta fél tíz. Viszont kevés dolog hangzik el véletlenül a műsorban részemről. 061877, 0877 másodszor. 877-0877. Senki többet? Mindennapi kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. hogyha nem ez volt az utolsó, akkor megmaradt kísérletinek, és találkozunk holnap, azaz 2020. június 3-án, szerdán. Távol létemben pont kisdékis r. Janos. A nevem fiala Janos Kukac gmail.com Viszonttalásom!